السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقبه فلن يرضى الله شيئا فسجد الله الشاكرين Muhammad tak lebih daripada seorang Rasul Sebagaimana juga Rasul-Rasul lain yang telah berlalu Oleh itu, sekiranya Nabi Muhammad Muhammad ini mati Ataupun dibunuh Adakah menasabah masyarakat Kami akan tebak Mana-mana orang yang terbalik juga dia tidak akan memperhatikan sikit pun. Dia tidak akan menjadikan Allah sikit pun. Dan Allah akan membalas kepada orang yang bersyukur kepada dia. Yang dia sudah menghormati yang memperhatikan keusahaan ke darah dan berbahaya. Belum pada ni orang sebut yang belum saya solat dan lagi rakyat yang berhormat termasuklah yang kita kita bersama dengan berhormat adik-adik yang berhormat khususnya ke Dewan Negeri Kedah adik-adik yang berhormat daripada Senat Parlimen Dewan Negeri jawatan kuasa yang menjajakan jadi semalam ini. Para ulama yang hormati Muslimin Muslimat yang kasihan. Saya mengucapkan masuk kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena walaupun sebagai menteri pun cuma sedikit menteri jauh. Saya tak apa disukai oleh doktor yang jaga saya. Tetap jaga malam. Pekerjaan politik ini kau tak jaga malam. pada Adalah politiknya siang hari berjabat, malam itu tak ada londok jadi mahu tak mahu lebih lagi nak kenal jasa Al-Fadhil Ustaz Fadhil warahmatullah alai dan nak kongsi bahagia menyambut satu hari kemerdekaan kita daripada genggaman Amnu, genggaman jahiliah Amnu maka saya sama pasal sama-sama datang para insan kia masalah mati itu adalah kerja Allah dan kita akui dalam zikir kita subuh yuhi wa yumi dan Allah alim alkari sembuh yuhi wa yumi wa huwa hayyul layum huwa ala kulli qadim telah banyak-banyak sifat Allah yang mahu puasa, yang mahu handah, ialah ya yu'i wa yu'i. Ia boleh menghidupkan sesiapa dan ia boleh mematikan sesiapa. Allah Alhamdulillah, Ustaz Fadil telah meninggal dunia dalam saat yang sangat-sangat berkaryat. -sangat Malaysia dan ayat kedalakosnya berkandat kepada dia. Saya waktu datang, hari itu mati yang beliau, terpaksa nak mentosikal. Dah, mentosikal siapa, kampung mana, saya tak tahu. Dan orang nak bawa saya, hari itu tu betul kau nak bawa sini, kau nak bawa lari saya, apa saya tak tahu. Dia dulu kena jalan, sepanjang jalan, kedak ni, penuh, ni mak pakar, tak boleh ugur. Suka mahu tak mahu saya diminta naik sebuah tusikal Datang untuk semayang dan dia yeah. Video yang <coughs> Video yang ditayang malam ini Tak ada tu ruang saya naik tusikal saja Banyak lagi benda lain Produk dalam video-video Matian Awai Raham Walau bagaimanapun ayat yang saya baca sekejap tadi Boleh jadi kita semua ingat peristiwa kematian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu nabi kita mati cen obaq keluar daripada bilik setelah riyuh di luar ni mengatakan Muhammad Allah tak mati riyuh di luar bilik nabi kita di di masjid Madinah sekarang tu dah bahawa Muhammad tidak mati Muhammad tidak mati lebih daripada cen Umar sendiri seorang yang terkenal Sarih Hazim dalam ke tempat mana-mana orang menyebut Muhammad mati apa kebun punya sayang dan umat Nabi hingga sahabat tak fikir Nabi Muhammad ini boleh mati lebih kuat Nabi Isa alaih naik langit, dia tak mati naik langit. maka fikirlah kepada sini umat boleh jadi Nabi Muhammad ini rehat sekejap di Setelah keadaan menjadi kalub di luar. Saya nak ubahkan dengan segala tenang. Dengan segala tenang. Dan penuh keyakinan, keluar dari diri. Baca ayat wama Muhammad, Muhammad Illa Rasul pada muka bi-rasul. Ayat ini jelas bagaimana saya sebut tadi. Muhammad Ibn Abdullah adalah seorang rasul. Bagaimana juga rasul-rasul dulu kerusuh solo dulu belum padani mati blek apa kat anak apa immata auqtil auqtil ataka dia mati dalam ayat subuh atau kujadi bun binqalat ba'da tak balik sindah jadi dia asna sini umma dengar ayat tu dia kata Allah semacam aku tak baca dia ayat ini. semacam aku hari ni baru dengar Menyebabkan hasil umat menaku Itu Muhammad meningkat Keriatan ini tak ada guna Sedul sedang ada guna Nabi Muhammad mati Tapi Alhamdulillah Bila kita berselamatkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Dari dulu sampai hari ini tu, Kita tidak sebab Allah Masalli'ala Muhammad Setakat itu yang berkata Jawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحابه ادعاء dekat dengan niunjung wa ala alihi wa sahbihi eh, ya allah tolong selawat tolong doa tolong tambah keberkatan Nabi Muhammad dan juga keluarganya dan sahabat sahabat Nabi Muhammad mati ada ahli ada sahab ashab dan masuk kita Siapa yang suci nak sambung nak kerja Nabi Muhammad terbukomna dan keluarga Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi pun kalau kita baca buka kitab kitab Muhammad tersebut. Siapa dia? Al Muhammad, keluarga Muhammad. Ada kehormatnya yang yang berhubung dari dahulu dengan Nabi Muhammad yang kita panggil bakal tu saya sambil aku menghulurkan jari saya ke sambil Muhammad. Waalaikumsalam ataupun siapa sehari yang menyamu kerja ke Nabi Muhammad lah. bukan Nabi Muhammad peranian semua Alhamdulillah kita tetap ada di Allah ada ramai-ramai siapa yang, mahasis, yang ramai yang tak suka dengan Nabi Muhammad serang Nabi Muhammad Alhamdulillah kita tepah kita dipilih oleh Allah untuk menyamu kerja Nabi Muhammad Allah yaitabi ilayhi ma'ayyasyak wa yaiti ilayhi ma'ayuni Allah jadi tidak menyerah, wajib tidak. Allah beri orang tertentu dan Allah buat daya orang tertentu untuk menyambut jenama. Oh, orang nak tolak Najmah Muhammad, tolak Islam ambil bahasaan, tolak Islam ambil sosialis, tolak Islam ambil itu ini ada ada yang jelek, kata orang jelek. Bukan pengajian jeni, alat terbanyak. Tak ingat otak yang, yang dia cerdik Yang cerdik otak nafala ni Kurnia lah Kurnia Allah Hari tu yang dimiliki Kurnia Allah Bumi yang dia pijak Bumi Allah Udara yang dia bernafas Udara Allah Air yang dia minum Air Allah Oksigen yang dia sedut Oksigen Allah Tak ingat apa maka dia berasa dia Tak payah Menakjub Muhammad Alhamdulillah kita sekali lagi kita akan menyambung Bukan saja sahaja kerja Ustaz Paudin Tapi kerja lagi Muhammad 6 tahun dulu Ustaz Paudin meninggalnya Kita masih hidup Satu hari nanti kita akan mati Saya akan mati, tuan-tuan akan mati InsyaAllah kerja-kerja kita Kerja Ustaz Paudin, kerja lagi Muhammad Kerja Ustaz Paudin, kita akan sama Sampai lah okay, Sebab itu dalam pengajian kita Orang Islam, bukan saja orang Melayu, orang Islam kita intikat kepada Nabi Muhammad Nabi khatamun Nabi Nabi penyuduh Tak ada Nabi lain Nabi Muhammad ada Matilah Nabi Muhammad seribu tahun Dua ribu tahun Tiga ribu tahun Tak ada Tak ada Nabi lain Quran lain tak ada dah. Lain pada Quran yang ada Nabi lain tak ada dah. Lain pada Nabi ada Ugama lain tak ada dah, Lain pada ugama Islam Jadi bolehlah demikian Kita malam ini kita nak kenal, boleh kenal Dan juga mau kita ajar Supaya kita kenal Kenal-kenal lepas Dalam Quran, kita baca perkataan Wa'ir, saya dari yang sebut Dalam Quran ada perkataan Wa'ir, berpuluh Berpuluh, entah berpuluh saya Ketak bina. tapi dalam surah Bapak orang saja, lebih kurang berpuluh Wa'ir saya Wa'ir maknanya ingat Anak-anak kita belajar tafsir Wa'ir, tafsir sebut Uzkur Ingat Islam bukan no, sahaja kita ni ingat benda lepas bagi membolehkan menjadi panduan pada masyarakat kita kekayaan kita kesilapan kita kelemahan kita kegagalan kita apa saja benda kelpast diingat bagi membolehkan membuat panduan pada masyarakat wazq ada perkataan wazq wazq aqad an dirqah wal aqar Wahidqar bukan manai kata ini janganlah Abu Khalifa. Wajnah jainah kumna alif yasumuna kumsu al Adad. Baru macam macam. Wahid dalam Quran semua sekali meminta kita ingat. Bahkan ayat yang saya baca tadi Wahidqar bukan manai kata ini janganlah Abu Khalifa. Ni cerita, ni cerita berkenaan Nabi Adam Adad. Waktu Nabi Adam tu tak ada lagi keturunan dia, kita. Nabi Adam tu nenek kita yang kita di zuriat dia. pun Tak ada lagi. Pun Allah tak nak sebut dah. Wa irqabuka malaikati innin ja'ala fi'udda 'ala. Hei Muhammad, to ingat. Dulu ingat. Tolong beri pada umat, ingat pada umatmu supaya dulu ingat peristiwa Aku apa? Semua melekat kat jalan. Black upnya iblis nyantah apa lagi panggil buat satu sidang negara. Bukac penagalo mereka pangis sekarang ni, hanya sekali mereka. Aku bercadang, jangan perlu order Khalifah. Aku bercadang nak buat pengganti aku di muka bumi. Itu Adam Alisir. Jika tu Adam tak ada lagi itu, dia sebut dah pernah dia menghafal supaya kita ingat Pertiwa. Itu hebatnya ajaran Islam supaya kita ingat ingin kah hak mati 6 tahun dulu jangan kena hak tak hak tak Muhammad berani sumpah 6 tahun dulu hak tu ada tak ada lagi pun peristiwa waktu di surat ingat dulu saya kali-kali sebut tapi tak jadi nak buat e-simap di Kelantan kalau boleh di, uh, di Kedah eh? e semena wacana akan menewatinya dalam Quran ada perkataan wa'il. Kalau boleh kita buat seminar mengenai wakil Kata tu Apa pentingnya Allah SWT Al ini Tak manusia Khususnya manusia bersedih Ingat Itu ingat ini ingat Termasuklah ingat cerita Belum daripada Allah. Adam AS ini diwujudkan Karena dalam masalah politik sekarang Itu mana kacau bila berlaku Melirinya bangsa bangsa-bangsa state nation orang semua ni panggil negeri ni untuk bangsa ni negeri ni untuk bangsa ni negeri ni untuk bangsa ni berperang sama sendiri apa katakan kita balik semua nak pada bahawa kita semua ni anak-anak kita tu ada China siapa dia bapak dia kalau tidak tu ada Melayu siapa dia bapak dia nenek dia kat dia tu ada India orang asli, orang India orang Amerika orang Afrika siapa dia bapak yang pertama kat dia tu ada jadi bila kamu, bapak aku, ada semua, ada berapa? Kita dah ada ramai. Apa itu terkata bapaan? Kota bangsa tu, kota, kota bahasa ni, majoriti ni majoriti, ini bangsa majoriti, bangsa tu minoriti. Dan Islam tak ada menjadi-menjadi. Islam tak ada terima bangsa majoriti minoriti. Ya ni mula masa ada British di Malaysia. Perang sama sekali israel, bini, arab, bintu, arab berkata sama arab, masin, bangsa arab bangsa mesri, bangsa Libya, bangsa turki bangsa, bapura, mesri ni cerita ni cerita orang lupa pada Ya Allah Ta'ala kata wakil tu ingat datuk punya pertama ada. manusia begini ramai ni berpindah pada orang seorang ya? mana boleh begini ramai kalau tidak satu mulut jahat, satu kelapa sawit yang ada pada kita ni kita ada tembang kita ada tembang kita ada jual ingat ada butir kelapa sawit yang pertama siapa dia buat daripada kelapa sawit yang lebih tentu ada satu butir kelapa sawit yang pertama untuk di buka dunia. daripada getah yang gini banyak beratus ribu juta iklar di seluruh dunia ni butir kita yang pertama siapa dia buat dia ada? takkan jadi sendiri cuba ingat nama-nama di yang dikatakan para hati semua mengingati benda bukan saja ingati terus. Ustaz Fadil Allah SWT ingat apa namanya mati, dia ingat semua Nabi Muhammad lahir Nabi Adam lahir, belum Nabi Muhammad belum Nabi Adam, Adam tak ada, ada manusia ita kuram la'umun dari khalafakum min nafsim bu'ahidah wa khalafakum min hasawihah tak apa akhir satu yang berdua Selamat malam Penyokong Pah Dia kedal Bukan saja di kedal Di Kelantan Di mana-mana Mati Datuk Asri mati Abang tak ingat Datuk Haji Soho Di Kelantan Mati Abang tak ingat Datuk Haji Nikmat Di Kelantan Mati Abang tak ingat Datuk Haji mak nasib, mati di Kelantan ingat lama lagi pemerintah di Malaysia nak mati tapi orang tak ingat sebabnya orang ingat pada Allah kerana dia buat jasa banyak kan, tak payah saya sebut lah tadi kita tengok video dia telah pun dibaca. Apa dia, dia boleh baca panggaman ni datang dia di boleh berfungsi sejati tapi memang Ustaz Fatih memang kenal ramai Kau tidak beritahu Kenapa kita Entahlah berapa puluh ribu Beratus ribu ribu harga dia mati Takkanlah Berimpun Beritahu ramai Berimpun Kau tak ada Tersebab Jadi masalahnya Ustaz Fatih Anak kedas Dia telah buat jasa Anak Malaysia Yang telah buat jasa Dia telah buat Kita sendiri Mengapa yang Kita buat jasa Tengah Buat jasa Tengah orang Tengah Aku sendiri Mengapa Mereka sendiri Buat Tengah orang Aku sendiri Mengapa Kehidup macam buih gitu ya Kita nak Ustaz Fazil dia buat dasar ya, Kita sendiri buat apa Waktu orang bang Allah Akbar Belum subuh, belum tanggi naik Belum tanggi jatuh Ingat ke tidak orang pertama bang Atas muka dunia Zaid bin Sabiq Saya dengar Zaid bin Sabiq radiyallah ni Risau dia sama-sama orang lain. Macam mana tuan-tuan semua kita nak jemaah sekali Rasul. Kalau semayah Zohor, Allah SWT, Nabi Tadbir itu kita semua belakang. Nak buat macam mana? Kita datang awal, nampak lagi nak semayah. Datang akhir, tepaskan semayah. Rusi sahabat Nabi tak boleh semayah bersama Rasulullah. Kerana ketika itu mikro pun tak ada. Azam tak ada lagi Maka berpakat semua sahabat-sahabat Dah -sahabat. mana ni kita nak Nak buat macam mana Nak suruh boleh sebanyak sekali Rasulullah Kita sekarang Nggak ada umum di masjid Tak turun bayang Punya panggung Sahabat Nabi busing Tak boleh sebanyak Rasulullah sekali Rasulullah Mesyaraklah sahabat-sahabat Dalam banyak-banyak putus sahajalah kita nyalakan api. Kita bapak kat besok sampai tanya waktu nabi nak semai, nyalakan api. Dia naik asap. Ah, ha. nanti lah tu nabi nak semai, pakai lagi, jangan naik asap. Nada kata boleh. Itu kita niro walaih niro majusi, majusi ni ugamu penyembah api. Jadi, apa di apa nama? Jadi diauramakan oleh orang Iran sampai dulu majusi atau farsi dan orang pergi ke Iran sekarang pun boleh tahu lagi tempat dimana umpun tapi itu dinyalap seterusnya sekarang Alhamdulillah tak ada jadi Nabi kata kita Islam agama kita agama sendiri Islam daripada Allah Allah ini Qiyamu bin Nasib dia bersendiri maka agama dia pun bersendirian, tak payah tiba-tiba tak ada dirinya Mari lah pukul ke la impulak. Rasulullah kita pukul naqus. Nabi warahil Kita pukul naqus. Naqus ni kita panggil ketuklah, kan tak panggil kertu. Kayu lubang kita pukul basalah. Oh, so tak kita boleh Itu Tutup oral habis tu. Kita pukul tang tang tang tang tang. -tang. Dengan orang itu semua ramai kan. tanda nabi nak sembah. Tak boleh. Itu ibaratnya ibu nasar. Apabila dalam mesyuarat berhenti kita tak dapat Balik keadaan mak Masih-masih risau Masih-masih lupa kita Macam mana buat Soalan sahabat Nabi Namanya Zaid bin Thabit Tersalah ayat Seperti Allah Tidur malam memimpi Mimpi dia pergi market Jumpa orang dia RM200 Dia pun tanya Nak punya berapa harga cik Pakcik Tuan aku tanya balik Mereka Kami nak pukul Bila untuk panggil orang semuanya Oh, kata dia kalau nak begitu begini caranya untuk cara pus. Itu mesti Allah. Allahu Allah sampai akhir. Betul-betul macam azan lagi. Besok jaga untuk tidur zait di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah kau minti salam. Bahwa aku nak bina napus untuk panggil orang semaya. Tuan apa kata? Mu kata begini. Itu azan yang ada. Apa kata tahu ni? Apa sallallahu Bang. Bang, hari itu Sina Umar dengar, uh, dia datang terus. Dia kata, dia berapa, aku mimpi macam tu juga. Jadi saya nak sebutnya, orang lain mati tinggal jasa. Ustaz Faddi, cara Ustaz Faddi. Zaid bin Tzaddi, cara dia. Kita jasa ni nak minapun. Dia orang Melayu, kalau kita nak mati Islam, nak hidup perasaan bukan lain nak buat jasa dia kena nak nak kainin nak apa kita pergi makkah buat umrah buat haji ada masa umrah tersing. Depa rasa siapa? Si, tentu dia eh mamarosa. Tiada orang pertama naik safa, tu Marwah. dari Marwah, tu safa, dari, dari safa. Bukit Marwah. Siapa orang pertama? tak beri bertahun dikekalkan dengan siapa hari ini hajar saya kena hajar maut kita umat hati umat isteri Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Ibrahim Alaihissalam, seorang Nabi Dia budak-budak menjadi Nabi daripada keluarga buat berhala Bapa dia buat berhala bila sudah berhala bapa dia anak dia pergi jual market jual tuhan nak jual Allah malu Tak nak jual Bapak malu Persepit Dari pantai sepit itu keluar Kita berjalan tanah nah, Dia kata boleh boleh boleh Dia jual Kempen terbalik Kempen susah tuan, -tuan semua nak beli Tuhan buta tuli Tepok Pekok Mana dia Buang-buang Mana orang nak beli Aku yang bawa satu guna nak balik satu guna juga bapak punya tukang yang buat heran macam mana orang tak nak beli Tuhan tahu-tahu anak dia kembang kembali mana orang nak beli orang tak mana yang nak beli Tuhan botol pokok bisu botol selanjutnya akhir sekali Ibrahim kena halal daripada rumah dan arguman nak kawal jurni Malik ya Ibrahim dahil yang dulu umur aku lah aku akan kembali dengan batu wah jurni di mati dahil mak bapak marah apinya raja negli marah juga yang disebut namrus namru pun um, ngaku dia Tuhan Namrus Tuhan Ibrahim seorang diri mak bapak marah keluarga marah raja pulak makru tapi Ibrahim tak luntur semangatnya. Raja kata, Rabbian dari Yuhi wa Yumi Ibrahim kata, tuanku Tuhan yang saya kempen ini Yuhi wa Yumi, boleh hidup, boleh mati Kalau anak-anak wa Yumi Raja kata, saya boleh hidup, dan boleh mati Berikut ceritanya, dia panggil orang-orang dua -orang, Dia bunuh Pasal lagi, tak bunuh Hak aku bunuh ni, ialah aku bunuh Hak aku tak bunuh ni, aku hidup kata aja aku ni nak kata bodoh pun Raja. nak kata Raja pun bodoh pak inna allah yati bisyamsi minal masfa ti biyanan marif ibarat kata bondeng buat wancara wacana isminan danoga macam ini, tak buno kita tukar fikiran ni kalau orang tu ada fikirkan kau napa awal-awal tak ada fikirkan apa buat buat mewah dia Makud dia ker. Inallah ya tiba syamsi dengan masih fakir bermakna Allah ya saya kenyirit makud dia bawa mentari daripada Timur. jatuh barat cuba terus uang saya daripada Malaysia Timur. Pabu Hitam Allah sebut Pabu Hitam dari Dia tak kata Pabu Hitam enam ratus. Tengah no enam ratus. Doa siapa yang kufur? Siapa yang lari tak kena hidayah Allah, tengah no, tak boleh buat apa. Amal tengah ni. No. Amal tengah no, tak boleh buat Dia ada duit. Dia ada ISA. Dia ada entah apalah, macam-macam, tapi dalam pilihan raya, dia no, tak boleh buat apa. dia, kapal binat Ditolak Islam. Mana boleh keringu orang Islam, tolak Islam. Kalau orang Cina belum Islam, tolak Islam. Masak apa? Kalau dia belum Islam, tak tahu Islam dia tolak Islam. Nak apa? Kalau naik nusuk limau ini, banyak tahun terus tolak Islam. Untuk nak pembangunan, pembangunan, pembangunan. Mana ada negeri tak ada pembangunan? Negeri kami ni hotspot anda, ada pembangunan. Saya pergi tiga kali dari negeri China pembangunan, walaupun dia komit ini. Punca yang dibawa diambil, tak berfikir. Makro diapakah bukit, tegang, tak diwar. Macam Al-Fadhi Ahmad Rahman sebut sekejap kan Saya sendiri kan? Penumpir usaha kematian Masyur lah, 3 bulan jatuhlah kan? lah, lepas 3 bulan, tahun 90 Saya kecupuk juga Manusia bukan lekat saya belakang Tapi doa Hujah kita, doa Allah Kita berdoa, kita berhujah Manusia terima Akhirnya, pelanggan yang baru Kita tinggal nak daripada daripada dua puluh berapa dua puluh dua puluh tiga dua puluh tiga mengudung jadi itu pun saya sebut tuan-tuan semua biarlah amnu tinggal satu buah kursi dalam bahaya perhatian bawah ni sepanjang kita nak dia tinggal nak lah. Alhamdulillah dia penting yang ada ada kita kita ingat kuasa Allah tolong orang yang menolong ugam Allah orang yang surah Allah orang yang suruh kita ingat benar. benda Dia sangat-sangat ingat Itu Tak yang tadi Hajar Citi Hajar daripada Bukit Sofa Marwah Asalnya citi Hajar Mata-mata kena sayang Sayangkan Nabi Ismail Bila habis bekal dia ditinggal oleh suami dia Ibrahim Air habis Buat amas karung habis Maka terpaksa si ibu yang punya semangat keibuan tinggal anak no. situ naik bukit, takut-takut ada air takut-takut ada naik bukit, turun bukit, naik sampah tu naik maruak. naik maruang benda tu kita buat sampai ini hmm. kita kadang-kadang kita pergi tu hungar-hungar sahaja, tak ingat siapa saya tinggalkan cerita bagaimana seorang muslimat namanya Hajar sayang pada anak dia tinggal situ, naik bukit dulu bukit sampah ni tinggi meruah tinggi, bukit, mana boleh rendah tapi sekarang ini parah untuk masalah pembangunan bercerita lah kita pun sepertinya kalau kalau yang kita buat sekarang ni kadang-kadang kita terlupa langsung, bercerita kita saat, dalam masa saat itu kita diminta ramal dia diminta ertibak ramal maknanya jalan rucut-rucut angin kata orang-orang rucut-rucut -orang. angin Begitu juga kain yang kita pakai waktu kita saat itu Baru sebelah dia minta bukakan Baru sebelah kita tutup Ini untuk jawab balas Karena Islam ni tak boleh Orang serang Islam kita duduk senyap tak boleh Melawan balas Lawannya katanya ialah Orang kafir Mekah sembuh Sebabnya mana orang punya Muhammad lagi daripada Mekah Semuanya demam Demam, pucat, mati semua Nabi dengar cerita ni Dia tak boleh senyap ni kata Nabi ini kempen melemahkan semangat kita Kita mesti jawab Jawabnya bukan jawab mulut Tapi jawab secara praktikal kita panggil Itu bila kita ke muka. Jaga seribu macam orang kurang Tak boleh seribu Kena tutup Untuk Kasar Dan kena huraf oh, Baru nampak kita baru nampak lah Kempen baru kita ni negatif Baru kita demam, sakit Dah ini benar-benar begini ni dibuat di sampai hangin ini supaya kita ingat balik secara ini para hadir semua cerita farsapah mengingati dan sekarang oh kita ada tazkirah kita pejabat pejuang Islam di seluruh dunia ada muslim tazkirah ada muslim kita buat usrah ada bitizkar ini benar-benar sangat-benar mustahak bagi membolehkan walaupun Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itulah mati 1,500 tahun lebih kuat Kita kena sambung balik Sambung balik kira Teringat Dan bila depan ni akhir Akhir-habis bulan sekarang ni Kita ke depan Rajab Rajab Kita panggil Bulan Islam Kelantan Hubuh nama maski Kita panggil Bulan Semaya Macam yang orang mulai Tak berapa nak Semaya Masjid banyak Masjid-masjid Berbuk buat masjid Tapi Semaya tak banyak Masjid ada komersir ada komersir bubuk buat masjid kena ada komisen. semaya ya, tak ada komisen. jadi kita sebut di Kelantan kita mulai sebut kerajaan bulan semaya dan tahun lepas, tahun lepas belum paling raya kita untuk wang kandian 1 juta untuk kempen semaya dengan bermacam macam cara buat video, pergi salam, panggil pergi hospital pergi ke mana-mana, pergi ke pakar asli kempen semaya kenalkan apa lagi kena, kena semaya jadi benda-benda begini para hatim semua dalam masalah falsafah mengingati uzkur ataupun wa'id ini sangat-sangat mustahar dalam Islam. Dan malam ini kita mengingati Allah Rahman. Ustaz Fadil bukan sekadar nak ingat jasa dia, tetap saja, tapi jasa dia telah tunjuk kita mesti tahu. Kalau Ustaz Fadil telah buat jasa, aku sendiri buat apa? Untuk Islam. Dan Nabi kita Muhammad SAW selalu sebut, apa namanya, kita ingat selalu hadis.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 darsi demokrasi dalam sistem mana aku tak ada. Orang mati boleh hidup, tu sampai fikir tak ada lain pada cara Islam. Itu bila waktu kita hidup sekarang ni kita buat saudara kajian. Saudara kajian maknanya jariah maknanya belahi air deras. Bagaimana air deras dari mana datang mana dia pergi tak tak, tak sudah-sudah kan. Sejak daripada kita kecil dulu air datang, lalu kumuh kita terulah oh, sampai mari lagi buat lain. Saudara kajian dekat begitu yang dapat diperguna oleh orang teruh neru macam tapak tanah yang kita duduk sekarang ni siapa beli dulu bangunan yang kita buat sekarang siapa buat dulu awal tu seduh kerja selagi bom ini ada tak makan dia anak-anak tak anak kelaut adalah pantur penceng kita dapat sepanjang-panjang hidup kita lepuh mati lepuh ini sistem Islam yang perlu kita rebut kalau tak boleh ustaz fadil pun sepuluh ringgit dua puluh ringgit sekali jual padi berapa semasa ada biar ada seluruh jariah panah-panahlah kita buat ataupun ilmi <tutuk> yuntafa'abi aku kata hidup kita buat ilmu pada manusia ia akan sambung nyambung sambung nyambung sampai kemat, ilmu yang kita ajar ni dapat dipergunakan ilmu nahum kau ilmu memasak kau ilmu menjahit kau ilmu sains kau teknologi kau yang pula dapat dipergunakan untuk Islam ni kita akan dapat pandang tu terus ataupun anak kita kita siapkan anak kita jadi salih amanu amal salihah. anak kita dia kata semangat Islam sampai beriman bukan sekat Islam tapi Islam dia bercapur dengan iman nah? dia akan terus-menerus eh, doa Pada kita walaupun kita mati 5 tahun sekali pun anak mati cucu doa cucu mati cici doa ini sistem Islam yang tak dapat dilawan tak dapat ditandingi oleh sistem kita yang bukan orang-orang saya nak bercakap itu mudah-mudahan bukan sekadar kita dengar dan sur Allah rahammosta fadil, kita juga berusaha untuk untuk mengikuti atau mengatasi lebih daripada apa yang telah lakukan. Para hadirin saya terima kasih, jika ada masalah apa apa masalah cuma ya. Malam ini saya pakai baju sejuk ni sepatutnya pakai hari Isnin ni. Saya maklum sini itu sekumpulan besok Hari Isnin tu rasmi arahan cawangan bau yang kita buka di Polopo arahan ini kita di Kelantan buat arahan sebagai alternatif kepada pajak gadai di Kelantan, di sini juga ada kedai pajak gadai, yang menggunakan sistem rebot kita sebagai orang Islam, kena usaha supaya rebot ini dihapuskan di Kelantan ada dua cara, yang pertama kita tarik duit kita daripada bank ribawi, masuk ke bank Islam dan sekarang ni bem-bem butuhkan banyak dah jadi sistem Islam sekarang Kena pun tidak daripada perantahan ia pun kita buat arah pajak-gandai lepas satu satu lepas satu, satu satu dan air ni akan diresmi resmi jalan dengan jalan laut dekat jabat paham baru baju ni sepatutnya saya pakai air ni tapi saya pakai selalu malam ni dan, dan ada berkat apa nampak pun boleh saya buat Astagfirullahaladzim waqum dan dukun perfect dong ambilan insyaallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma rabbana tana'amna ni'matushanana aitma kami kami annya dia kan sendiri inna tawfilan wa rabbana kal kuntu sabana Allahumma kama karkafaytana fi madhina, bakfina fi khadrina, bakfina fi mustabalina. Wahai Tuhan, sebagaimana kamu, tolong kami di masa masa lepas. Aku tolong kami pada masa sekarang ini, dan tolong kami juga pada masa masa yang segera kami. Allahumma asudhanalillazim, wa'asudhanalillazim, wahai Tuhan, tolong baikki uga makan. Yang jadi Allah dia ya nusuk tahun jam jadi tolong hidupkan kami. Wah setahunnya tidak tiada makdunah dan sudah baik dunia kami ia dunia ini tempat kami hidup. wa setelahnya apa kan tidak tiada makdunah dan sudah baik akhirat kami yang pada baca mana kami secara aliran yang kesampaian. Wajah al hayat azhir telah dikuliah. Jadilah hidup kami ini baikkan. tak berbaikan Wajah ilmu utara Jadilah mati itu Tepat kami rehat dari sebagai Baik berjan Rabbana atina fil dunia hasana Wajah itu ambillah Kepat kami dunia ini bahagia Fil akhir hasana li akhirat Wa qina ala banna Wa ala kamri wa sallallahu ala Wa ala alihi wa sallam Alhamdulillah Wa ala alihi wa